Es el eslogan de Bolivia y Aguar Malco. Invitan a todas las señoras a formar parte del cuerpo de baile. La edad no tiene fin para tener calidad de vida. Bailar en compañía agradable es vivir. El bailar te estimula, te divierte y sobre todo te entretiene. Entra a Bolivia y Aguar Malco y comparte esta gran aventura del baile. Viernes de 6 a 8 de la noche... Domingos de 5 a 8 de la noche, Norvacagastán 31, San Fierixplan. La información al teléfono 070-40-58-652, 070-40-58-652. Bolivia y Aguermalco. ...productos latinoamericanos... ...usted podrá disfrutar de diversidad de productos... ...para el gusto de su hogar... ...importados directamente... ...desde Bolivia... ...Perú... ...Colombia... ...y muchos otros lugares latinoamericanos... ...usted puede hacer su pedido... ...de papaliza... ...maní... ...maíz... ...choclo... ...api... ...chuño... ...locoto... ...durazno seco para un delicioso de fresco ...y mucho... ...y mucho más... Haga ya su pedido al 076-2406-051, 076-2406-051. Usted haga su pedido ya, Líneas Rojas Pudel, Hegel 125, recuérdelo y no se olvide pedir el queso directamente desde Bolivia. Productos Latinoamericanos. santiña en el bilbao estoy ambito todos los miércoles y jueves de 21 a 23 en el 95.3, sábados de 15, a 17 y 19:30 a 22 en el 88.0 de la frecuencia modulada. Recordarles amigos todos los miércoles, los jueves y los sábados. Miércoles y jueves estamos en su frecuencia 95.3 y los sábados en la frecuencia 88.0. Con la hora maciza estamos con Jorge Lucas los miércoles compartiendo con diversidad música, con diferentes temas que ustedes ya lo han escuchado y por supuesto con música antes de terminar. Así como también los días jueves con este su reencuentro añorado, compartiendo con bastante amenidad musical folclórica boliviana como latinoamericana y distintos temas amigos y los sábados ustedes vez en 88.0 estamos iniciando las emisiones a partir de las 3 de la tarde hasta las 17 volvemos hacemos la pausa y volvemos a partir de las 7 hasta las 10 de la noche dicho esto quiero despedirme el día de hoy amigos el tiempo está cambiando están estamos está subiendo la temperatura acá en, en muchos lugares de europa Y a todos o todos que, que nos escuchan Radio Bolivia, no se olviden sintonizarnos los días que lo hemos indicado. Soy Inosca y Dios mediante estaremos en este su reencuentro añorado. Radio Bolivia, la sintonía de todos los bolivianos y latinoamericanos. Desde Estocolmo, la feglesia nórdica. Radio Bolivia FM, teléfono en hora de transmisión 084570985 y 08 0935 Estocolmo, Suecia. Quedamos profundamente agradecidos por vuestra atención a la audición de hoy. Tono, kommer her Radio Nord Lys, lys, lyssna Hør et nøje i den jord Derfor hør på Radio Nord Lys, lys, lyssna Dignet rundt i dyr det bæsta Den musik som gillar saken flæsta Så velkommen hit om Hør alltid i Don Radio Nord Ja, det er vi snakke til Radio Nord Stationen som sender musikk for både gammal og ung Og som gir deg just en underholdning vi tykker om Du nettropp i mjøler er det vett Den som trillas av det blæ. lyssnare. Vi sänder nu en hälsning från Radio Nords chef, Jack S. Kotcha. Kära lyssnare. Radio Nord är verklig. After mir and two or four reverberators. If the moon erabunahinda, har jag glädjen att presentera denna nya moderna radiostation. Radio Nord är en radio i takt med tiden.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 Ja, ni lyssnar på Radio Frekventa och vi har den nionde maj eh, 2015 eh, nu. Jag ska öppna telefonväxter i tänkte jag nu med samma här på 9.163, 6.36 och jag ska ha radion på. Det är fint väder ute, riktigt eh, varmt och skönt och, och perfekt och allting. Soligt och så vidare, det regnar inte ingenting. Passa på nu in på 0767770. Jag kommer sent har du syns jag tid. Hallå. Ja hallå, men så heter det ändå. Hallå. Ja. Gumiza, jo. Det var roligt att det alltid är angenämt att höra Jakorsak trygga röst tycker jag. Ja, det var ju så bra. Tack. Han hade ju det. Ja, Korsak var en klippa. Han kämpade oerhört mycket för att få igång Radio Norr och för mig personligen måste jag säga det att det var en stark upplevelse för nu kunde jag höra radio dygnet runt med svensktalande Och varierande trevling musik. Ja, det var skillnad mot Sveriges Radio som inte hade satt för eh, nattradion. Ingenting på den tiden. Ja. Det här kontexten har funnits svar nu redan att kunna hjälpa mig. Jag har för mig vet du att Sveriges Radio slutade sända vissa dagar så tidigt som klockan 22.00. Ja, det är inte klart. Klockan fem är det som har varit syst. Nej, men Jack Korsak gjorde en stor gärning där. Jag berättade ju för dig tidigare en gång att jag gick förbi... Vad heter gatan där? En tvärgata till Drottninggatan. Kammakagatan tror jag den heter. Ja, det heter det. Och där var Jack hade sitt kontor, vet du. Och jag tittade som hastigast, bara kastade en blick in. Och då såg jag Jack Korsak där. Och det var ju efter radion hade tonats ner och stängts. Då, då tänkte jag spontant ja. knacka på dörren och gå in och tacka honom för de insatser insatser hade gjordes för att öppna eten och då tack vare Radionordisk så var ju politikerna tvungna att sätta igång med och radiotjänst med Melodiradion. Ja, det kommer jag ihåg den gången på äh, ett <skratt> sätt. Och som jag sagt till dig år en gång tidigare att äh, jag tror det där tog ja, väldigt hårt på honom med äh, direktorkorset, varför att äh, det där var Hans sköter barnvar Radio Nord och det hade han kämpat för i flera år. Det ska lyssnarna veta det att det tog flera år innan de kom igång vet för det var mycket arbete som låg bakom det. Det vill Det ska man veta hördu i år. Och så en annan <tryck> sak också att jag tycker Radio Nord alltså uppfattade jag vid den åldern jag var som en riktig glädjespridare för mig. Och ja, det var en nitton, först i i Lillecoe, Adan Masickentin. Ja. Det var inte så det såg ut, men sig som radio SR som det hade och så vidare. Ja, och som jag sagt till. Jag, har sagt, det, jag har sagt det en gång. Jag tror jag, upp, jag kan upprepa med och det är en del lyssnare som, som inte kanske känner till det. Palme fick våra frågor angående Radio Nord för många år sedan. Ja, antagligen var det så tror jag. Ja, du vet, det var ju då han tror jag kommunikationsminister och då var det en journalist som ställde frågan: "Var det inte över gillade det där att stänga Radionord alltså. Varför gjorde ni det?" Då svarade Palme bara kort: "De var för bra." Ja, men det det det de var rädda för Radionord va. De de ville ha de ville eh de förförde, alltså de ville fortsättningen ha bara ett radiomonopol, va? Men de fick ju vika ner sig sen, för idag så har vi ju Görselåf fri radio i Sverige, va? Ja, just det. Men man måste ju rik i vans radio. Alltså, mycket pengar hade är... jag haft pengar så jag kunde göra någonting mm. mer än den här radiosen. Nej, jag var förtjust. Jag tyckte det var Handlandin som var där. Och, eh, Larsa hette han väl den ena killen. Ja, det var Lärsson Sörensson. Han Sörensson var bra där. Och så hon, tanten som höll på med maten... Eh, Vad hette hon nu? Alacart, Alacart. Ja, Alacart. Hette hon, hade hon ju ett program som hette. Alacart hette det? Ja. Och hon var väldigt duktig. Du vet, jag träffade henne en gång faktiskt. Och hon, såg jag i tv-teatern, hon var skådespelare, hade hon som i botten, vet du, skådespelaryrket. Ja, det är ju väldigt bra, man kan ha det. Mm. Och hon var väldigt trevlig. Och då pratade jag just om Radio Nord och då sa hon det att ja, du, det man kände verkligen, det, det stack i hjärtat så när de stängde radiostationen. Det, det var en tragedi, sa hon. Ja, det kan jag tänka mig. Ja, det var så tråkigt, vet du. Det var många, många som blev förtvivlade och, för, och dessutom var det en del som blev förbannade rent och sagt på svenska. Att man hade så in, inkrökt och inskränkt politik, alltså att man var så jäklar rädd för att Jag skulle komma ut den lite lite radio i i etern vet du, fri radio. Alltså, ja, det är det som förriskt herre. Ja. Ja. Alltså det var roligt hur du gör att du startade med honom, Jack Forska, ja. här ledare för det. Han kämpade för och jag tror det tog honom väldigt hårt det där för det hör man på hans avskedsföredrag eller avskedsord där kommer du ihåg det. Ja, då jag har jag ju sett det det det tog nog honom väldigt det, han måste ha blivit oerhört besviken men det var det var visst några teatrar som tänkte ta över där och fortsätta i trots att sända Ja men det det vågar då inga de inte, det, de hade, det var det med samhälls-tält och liksom för fartyg och där det går så ja. det som andra får den resistent men Jack, Jack sa ju det, Jack Korsak sa ju det att, att, att, att det får ni inte göra, herregud Alltså ställ inte till med någonting Men det var faktiskt en del personer Som var så förbannade Så de tänkte fortsätta sändningarna vet du inte. Ja det känner jag ju tänkte jag mig Ja visst det. Jo jag ska ju fortsätta att lyssna med du Spela någon trevlig musik, vi hörs, var det bra Hej hej Ja då, hej hej Så Radio Nord får ju aldrig glömma sport. De gjorde ju mycket nystra för fri radio och det måste jag ju säga. Det är bara att skilla det. Ja, nu ska vi se om det kommer en signal. Till. Hallå? Ja, hejsan. Jag heter Carina och skulle vilja... Det skulle vara kävligt om någon ringer in och berättar hur mötet var i mitt Sverigedemokraterna idag. Ja, de det är väl i... inte slut det nu så att de. I... Jag var inte klockan 12 idag som ja. de skulle vara där på Långholmen i någon park där uppe. Ja. Men tyvärr kunde inte jag åka dit. Jag hade tänkt för det är så fint väder också. Men jag hade annat så jag kunde tyvärr inte åka dit. Så det var trevligt om någon ringer in och berättar om ja, det var. Ja, vi får väl se hur ja. de gör det. Ja. Där, men det, det beror på om de har hunnits hem. Ja, men det skulle börja klockan tolv. Så länge håller de väl inte på. Det var väl någon timme bara jag skulle tänka mig, va? Ja, vi kommer inte ihåg. Jo, klockan 12 fick jag upp lappingen eh, som de berättade förra veckan om att det skulle vara tänkt Ja, det är något vara... eh, efter klockan 2 ett också. Eh, ja, faktiskt. Jag vet faktiskt inte fast jag bor i Stockholm var den där parken ligger. De sa bara långhol långholmen. Men ja, det Är det så långholmsparken? Ja, just det. Det är dåligt orienterad mitt söderna sen. Så att eh... Men det var säkert väldigt mycket folk. Det skulle jag tänka mig igenom att det är så underbart väder idag. Det har ju varit så kallt förut och regnet. Ja, det är ju rena sommarväder. Ja visst, det är underbart alltså. Nu kanske sommaren kommer. Får vi hoppas alla fall. Ja, det får vi hoppas att det blir en bra sommar utan länge. Ja, det är en bra sommar. Så kan hevrig ut och promenera lite också. Komma ja, och... jag är lite krångel i benen här. Ja, jag har hört det. Jag förstår att det är lite besvärligt. Vi ska ta om det längre fram i programmet också. Ja, ja jag får tacka så mycket. Hoppas att det här ringer in någon. Alla, hej då. Hej. Hej. Ligen är öppen i en på 81-3100. Ja, nu verkar det tyst. Vi får väl se om det någon som ringer. Annars får vi starta en låt snart. Ja, vi gör det i kortpass. Of history, there have been many songs written about the eternal triangle. This next one tells the story of a Mr. Grayson, a beautiful woman, and a condemned man named Tom Dooley. When the sun rises tomorrow, Tom Dooley must hang. Hang down your head, Tom do leave hang down your head and cry hang down your head Tom do leave poor boy you're bound to die I met her on the mountain there I took her life met her on the mountain stop her with my knife hang down your head Tom Dooley Hang down your head and cry Hang down your head Tom Dooley Poor boy, you're bound to die This time tomorrow Reckon where I'll be Hadn't have been for Grayson I'd have been in Tennessee oh, Well now Hang down, down your head. Your head. We'll hang down your head Lulee Hang down your head tomorrow reckon where I've been down in some lonesome valley hanging from a wide old tree hang down your hip Tom do leave hang down your head and cry hang down your hip Tom do leave poor boy you're bound to die alone Bound to die Ja, ja, jeg venter fortførre på at noen ringer på 81-300 Ni ser, ser radioen på så ni hører meg og, og det er samtidig så og pratet til Åh det var det var ju snabb på radion Santril. Man får väl det sådär. Det får så finträden det som man börjar gå ut också sen nå nåt. Jag har ju problem med mina ben, muskelsvaghet och det har ju försvårat att jag kan ju ramla och inte orka i affären sen med det alvarligt själv. Nu är jag på en biside hos en biståndshandläggare som Eh, ordinerade, jag skulle ha rollator men den hjälper inte mycket misstänker jag för att den egna benen lägger av så den kommer ramla i alla fall så det var ingen bra lösning men provat förut när jag var på sjukhuset och det var inte så lyckat ja vi får få spela en låt till kortmas fygabre Gör det som solig konstosta Det myø runde Detk for enære gå jag som kom barnnaskastäæliggarrevadð Det är sj gande så i en og fra den gantaletär en le vorna ingen for den nå ul ganska högt i önskallet och, och så, så att den gick ju bra, det började man påminna sig det var så bra, jag bra år, så gärna bra den och gjorde allting det drog ju mycket människor min hals är hur ser du det? Jag skulle behöva gå till en halvsläkare för jag tycker inte om det här problemet jag har med strämmanden. Men eh, det, det, det blir så dåligt resultat hos slågstoler och så vidare. Så man är inte glad åt det. Återigen, bara man får betala pengar. Och, eh, frågetecken om man verkligen får hjälp. Ja, vi kommer spela en låt till. Det går bra att ringa här på 8GF 2100. Passa på nu, min ämnen äh, igång. Men det tar ju en vecka sedan, nästa här, innan jag kommer få nästa gång igen. <hör> ja, jag startar en åtsin, kort pass. Ja, jag brukar <går> sätta mig ner också, att sätta fart på gamla radioapparater och lyssna på stationer i dom på nätterna och så vidare. Utländska stationer, det går väldigt bra, man har filmat toppradion och bytt rör och sånt där. Då kan man få den att gå fantastiskt och sådana här gamla rådor och spelas många gånger på utländska stationer och sociologiprogram och liknande. Eh, och så, passa på nu att ring här på 31-300, vi ska ha radion på som vanligt. Och eh, då, då får man en uppfattning om hur långt apparaterna på 30-40 költsval, det 30 var ju fantastiskt bra många gånger utgångsmottagare. Man får in svaga stationer från fjärran avlägsna länder och så vidare. Ja, om man har en antenn också på radion, då <går> det var det ju så mycket antenn och folk på sakerna under kriget efter. Så det var ena skogar utan antenner och sånt. Och prova gärna i sommarsugor och så vidare ute på landet med, med någon radio och häng upp en antenn där. För det är mycket störningsfriare än vad det är i lägenheterna. Det kan göra att det går väldigt mycket bättre. Och nu ska vi vara mycket större nere än man bor och så vidare. Ja, jag ska spela en låt till. Kjære herre, varfor finnes det så många fattige? Visseling det finnes ikke skam å være fattige. Men det er knapas hedrande heller. Så hva vore det for fel om jeg hade en liten formøgenhet? Mm, om jeg hade pengene... jag var så glad i det, det ville And just go around the ramadam And the whole thing is full of gold And I'm just a little rich And I'm just a little rich det bygger meg et jättestort hus Precis her i hjertetun av stan Med koppartak og golv gjord av edeltrød En som går högt opp til tak Og enn en som går ned fast likadant Og sætt en treje trapp at skryta meg og... Åh skulle jeg ha ankor og Ja, fågler og djur av alle slag Skulle fritt på simme og skutte rundt at... Til det da Skulle jeg lyssne varje dag Få leve så Det vore velandet sunt Hehehehe <laughs> om jag hade pengar oje för ju det med ju med gå och dricka av ibam heda fick jag full mig god jag vad det är vill jag om jag var på en liten rit jag vill ju bitta bit därbäi og stadens aller styrelse menn som kom og krøp for meg. De skulle fråga meg om allting Vi som sal om hvor jeg var Som de ville sjøkket Og forlåt er sjøkket Vilket fjeskjend og krypende ble Blei, blei, blei, blei Oi, oi, oi Å nåns hur det är för att det en kaxelse ser första sidan det, det, det tog slut det, och det det som gjorde det den det så bupts nu på precis igen. Det som händer man får stå ut med. Man skulle komma igång med radion och typ jag har på mig en lagor istället för perfekt för landet och allting sådant, så där reklam, all så det är ju roligt gamla reklamradio allt möjligt sånt att det inte kostar så mycket så det är roligt. Hemmen tar jag käring hit och, och så <går> och, och ni har hört någonting roligt i radion och har ni lyssnat på ytländska stationer och sökt på mellanvågare det går bäst så går det ju när det var mörkt på kvällarna och nätterna och så då är minstörningar och sterkats i signaler och sånt jag har ju sett ett annat rådjur här i skogen också då. de ser Jag har överlevt vintern tydligen i alla fall. Nu brukar det komma nya kuller, ungar och sånt ser jag fram på. Det är det vid sommaren, men bara att stadsägaren inte går och skjuter bort dem. Jag har sett också att det är verkligen synd. Ja, vi ska spela en låt till. Kort pass. You know, you know, you know, you know, you must have been a beautiful baby. You must have been a beautiful child. When you were only starting to go to kindergarten, I bet you drove those other child's wild. Oh, yeah, oh, yeah, oh, yeah, when it came to win in Blue River, well, I bet you tore it. the judges' eyes as they handed you the prize. I bet you took the cutest bow, yeah, you must have been a shooter for. Jag har ju varit nu på eh, Sverigedemokraternas vårfest där Mattias Karlsson och Jonsson och Jimmy Åkos har hållit tal. Och det var fullsatt massor av människor. Och eh, jag måste säga att de flörtade bara med borgerlighet sen hela tiden. Det var ingenting om att man eh, önskade att man skulle få ett mera eh, bifar från den vänstra sidan i politiken. Och skrev eh, man bara berörd att man hade såg texten av LL och kollektivet. Och så ska jag vara jag tycker också att det var jag blev inte dugg imponerad utav det hela. Jimmy Åkesson är tillbaka i alla fall, vilket noll för applåder med det värsta av allt ihåg. Men fast klart så tror det jag i min enfall att de här Sverigeändliga skulle sjunga den franska nationalsången eller landet välsignade. Nej, istället blir det se Malkvis melodier med tonar från Ivor med smör. Det går ut för men nationalismen i Sverige som är läsnya på grund där som pratar med karpslipan och de skäller på mig för att jag var på eh vig 1 maj det var så hon när jag i våras på Österg också. Ja, jag får tacka så mycket dig. Det fick jag i alla fall 25 spår i alla fall. Jag får skicka en ledemedel alltså efter jag får vara med. Tack för mitt inlägg. Tack och hej. Ja, hej då. God dag hej. Det var det samtalet för kommande låtplan är dadigt. Jag tackar för 25 000, shit jag det på möjligt. Ja, så vi kommer sig det. Sen en annan sändning också. Vi kan göra bidrag och så. Eh på det det kommer in lite pengar för det lättare att i, underhålla det i det här så det blir en krångel och sånt. Ja, och jag får bara spela en låt till. Kort pass. Ja, hul och väder Baby, got a from Honolulu, hula from the holla-loo That rock, a hula-loo, baby of mine Although I love to kiss my little hula-miss I never get the chance I want to hold her tight all through the night But all she wants to do is dance a hula-loo, baby, a hula -Baby Hoola Baby, got a Hoola-Loo from um, Honolulu, that's a, a baby of mine. Oh, the roll of a baby baby mama. Vill ringa och passa på nu börring när det är uppe och så. När säger det, det är nu vi när lägger på några lördunga eller låt sådant. Och tryck ner på radien på. Nu ska vi se någonting någonting. Hallå. Ja, det jag hallå. Ja, det är bara jag som vill tacka Kent för upplysningen om Sverigedemokraternas möte ja, idag. Ja, han har ju tycktsast. Han hade tydligen varit där. Ja. <går> ja då, så hälsar han så mycket till honom om han ringer igen nu så. Ja, vi får se. Så. Ja, du ska tacka för att ringa. Ja, tack, hej. Och då fick han ju upplysningen. Ringen är öppen igen på 3-3-0-0. Ja, jag ska leda någon mer musik. Han har en skjort på oss så kommer en dag till det. So we're we'll standing there Hey, hey, we're the monkeys And people say we monkey around. gärna tala om hur ni hör den här radion och så vidare och ja, om ni lyssnar på den andra programmen än, än äh, det här programmet och så vidare och så, så att det inte bara är in andra föreningar men så kommer det så fort man sätter på <går> den här radion så blir det ju lätt att de slänger av igen <går> i, i, i konstiga obegripliga språk och sånt Ja, jag väntar fortfarande. Förr kunde man höra radion på enkla mottagare, kristallmottagare, när de gick på mellanmåtsbanden. Jag bodde i Hammarby och sånt, och med hörlurar och antenner. Och, och, och då kom ju energin från antenner till e-batterier, till en sån apparat, utan man hör till det. Det är liksom kopplar in antenner, jordledning och hörlurarna. Och hade en kristall som var känslig och så vidare och rätt inställt. Ja, jag får sätta på en låt till. för att någon ska ringa och ta, gärna berätta om ni, vad ni har för radio förr för i tiden och hur ni hör upp i landet och allt möjligt sånt där tycker jag är intressant jag brukar ju få lite äh, material från äh, radioklubbar som är utgivda i landet så de bor in där vi är internet antagligen och det brukar vara lite Roliga saker, de gamla radioapparater, de kopplade femor på vad de har byggt för rörkonstruktioner och sånt där. Och det, det är alltid det är roligt att få, tycker jag. Att det tas upp det här med elektronrör, det är spännande, tycker jag. Men det är fortfarande är det så. För det var ju enormt bra mottagande, man kunde åsakomma med elektronrör och sånt. Och jag lyssnade ju till och med under kriget när jag var liten. Och pappas skolosagare hörde jag England. Och eh, du vet, <går> Hitler stod och eh, pr pratade högt och fick ovationer ov ov ov och så vidare. Den fabriken och allting sånt som marscher spelades och allt möjligt. Och, och sånt som är <går> rätt allvarligt. <går> Den kom in på England där. Ja, och så vi där det det är snävt och sant. Jag säger att på vår två och hörde olika stationer på den tiden. Redan. Och för det som vi hörde ibland och då hörde sig inte. Och vi hade ju en antenn där så att vi hade allt ting så det det fungerade så fint då så. Alla ja, förvästelser med mig och med sammanlagt of course, I don't care if the money's no good Just take what you need just say håll en stationen i bländerna och det som egna sändare små radiosändare som hörs ganska bra eh på personer och så och det där testar ju mycket när jag marscherar så inte och så och då så på sig så mycket silver tidig nostalgi gjort och det är ju sant Eh och de har, gör ju några radioprogram och där i alla fall hjälp från våra programmen och sånt som inte ens alla har varit med om att ha hört när det är så på nätet är roligt då får <laughs> lyssnarrapporter eh via eh, datorn och allting i e mejlarnas och, och så och eh, de hälsar till andra <laughs> lyssnare och sånt den vägen och Och det, det är full fartygen i Holland och Nederländerna. Men sen när radion var friare där. Det är bara här i Sverige kommer ingenting på mellanmåg där de för, eh, också observerat. Det, det är tråkigt tycker de. Man skulle göra mer propaganda för lite friare radio och så vidare. Det skulle gå bra med hyggliga sändare och Och, och, och, och, och, och roliga eh, sådana här människor som gör programmerna och så vidare. Man ska kunna göra mycket här i studion. Jag har tänkt många gånger också om det. Bara, eh, jag hade någon, någon som kunde hjälpa till här. Ring hit på Hjälp 3.00. Jag har radion på så ni hör mig. Brattade telefon. Alla ja, kan jag inte vara ute eh, ny och nu tycker jag att någon måste vara hemma. Det er virkelig fint sommer, det er det, det, er det. ja, men gjerne solglasøgene, det ser solglasøg, sterk solvis. Ja, vi får si en tid kortpass. deno som klagar när Sofia dansar go go i hela solen med Ingen mening med fria under veckan drar Sofia hem till fyra barn och mannen frambeklämna hon ska laga mat och duga och bara på till sjuka mannen hanmar typ med grabbarna och rumla bråslar om och laga maten det är alltid full på faten det är bara att gå lös på hystervanden hun får sno og gno måndag og til fredag Men en lørdagmiddag kommer, er det stopp Da får familjen tugga rester Hun ska ut med sin orkester Og på lørdagsøndag skal de spela opp Så det er gjelder i det snuset gung hela årens husen När Sofia sprækker kjolen i en go-go Alla tycker hun er lækker När hun vikker på sin häkker Alla vilda og Sofia dansar go-go Varje karbyr och lysten Det er bøljegån i bysten, Hela salen rakar loss og skriker Hoppen får den rätta darrn är det rungar i tarren och musiken kommer loss med till vid ett språ. Det är bara glada dagar det är inte nån som klagar när Sofia dansar go go hela solen är and crazy crazy and crazy crazy and crazy oh man that music's gone and crazy and crazy crazy and crazy. Crazy, crazy oh man that music starts gone, gone i go out and i want to treat Verkligen, det är bara att jag tror att det är 1956, någonting på 50-talet. Jag hörde den där första gången. Jag såg när de går. Passa på nu och ringer. Snart är det bara en kvart till 20 minuter kvar. Med sändningssiden Sen måste vi sluta. Åt 13.00, då ska radion på. Vi får... Eh på grafon nu och och lyssna på radiostationer och sånt. Ja, nu om så Ening alltid. Hallå. Hallå, hör ni? Ja, hej. Det brittar? Jaha. Ehm, uh, jo jag skulle tyckherligt smaka på det program. Ja, jag försöker så för gott säkert. Hallå. Det är många fina glada låtar tycker jag du spelar. Ja, jag ville göra det. Ja, det så... För att de här radiostationerna fanns med Radio Luxemburg och Radio Nord och allt möjligt. Ja, precis. Man har truttit att lyssna på det. Och, ja, jag vill tacka dess. Det är ett jättefint program faktiskt. Ja, jag du gör, försöker... Du gör den glad. Ja, det är mer... Ja. ja, det är mer... Ja, du ska göra det. Var det var bara ett fråkigt politik här, utan man ska dela. Ja, det, det är bra att det är lite blandning på det hela. Ja, jag skulle ju köra hela det eftersom jag hade möjlighet till... Ja, man får ställa den frågan som man tycker är någonting att fråga om. Ja, just det. Ja, men... Eh, Jag tackar dig så mycket så hörs vi. Ja då, det går bra. Fortsätt hela sin musik. Ja då, jag fortsätter med det. Ja, det är bra. Uh, tackar du har ja, att du ringde. Hej hej. Tackar du har. Hej då. Ja, det, nu är det samtalet och slutsen i ledningen. Uh, Leder igen på 321-00. Ja, jag kör igång en låtid för att vara tyst just nu. Frekventa som vi gör en sändning Från radiolaboratoriet och, och jag väntar på Om någon kan ringa På 81-210 Jag har ju bara en kvart kanske Tiden utgången för den här veckan Sen tar han en vecka till Och så Annars får jag ju Spela en låt till De här låtarna svänger <laughs> Om Ja jag tar en låt till klassisk så fans förr i tiden är ju säg det popmusik och så. Nu var tiden det, det måste jag säga. Man hörde ju broderluxenbärg mycket på den tiden och fanns det mycket mycket sånt här och liknande saker som också kom uppe. Passa på nu, ringer, nu är jag till tio minuter kvar, varför är det slut för den här gången det är alltså. Jag ska överdra på Purs 4, 22 18 79 sträck 0, eh, det är Purs 4, radiofrekventa, studio, du ska stå studiofrekventa på talongen, 22 18 79 sträck 0. I, i plusfirot. Och vi är glada för varje bidrag. Man kan få in här för att vi kan ha min... Det kostar ju mycket pengar det här. I alla fall. Man får se om de ringer annars får vi stötta nog mer låter. Ja, jag ställde låter. Skottlås. Hold your glass is high and drink to a foot across the floor told it just stay there godda lay in the he loves her So much he wants to die, but a drink to a fool, a crazy fool, and he told his baby goodbye. Let her go. Tysst lite, lite fort. Det, det var väl slut på låten antagligen. Passa på, det är ingen kort samtal nu innan det är slut till klockan halv. Eh, 81, 21, det är 81-3-0-0. Nu ska jag radion på som vanligt. Ja, vi tar den sista låten. Det är alltså radiofrekventa som har tjänst ansvarig utgivare i Georg Winnberg och eh, jag hoppas att jag antecknade post i rått sig för det annars man, man börja ha papper och pennar till hans när man lyssnar på det här och vi får se spela låt till innan det tar slut här gått pass som se bør med ett det var en gang og brødergrim det skal du vite det faller han snart igjen berettade om han så grekt knapel knapel knapel knut det menes knapel er det du vel som berettar? forlåt? Så fall det en snövita fågeltrann Og vandra men går bara vill. Vi varo när nästa kommer. Se den där småka som bra som häxan föttar kaka. Jag ser en knatten, Är det sådär? Det är så tråkigt, vet jag. Är det? Det blir så sentimental. Så fort du ska berätta en saga så kommer du att tänka på när du själv är liten. Och då blir du så rörd så du nästan faller i gråt. Du får väl vara lite piggare, lite gladare. Du får väl tänka lite på mig också. Ja, du får väl hjälpa mig lite på traven då. Ja, försök att följa med då. Knafer i knafer, i knafer i knut. Vem är det som knaferar på mitt lilla hus? Bra! Du tar en bit från röda grön, men det blir du. En ton det just din, kan vi berätta sagan om där jagna skiv, om tackestinten serantik ser i siffror, om bara stena och seda i stugan ligger, hon var så chockad att Alex han hun sette på en liten röta ibland sjukretiner, som checkar Eflenbär vilka miner, men sagan finsar kunde sin dankmonitor, man vet Atskønge tappa ogjekapkosko som kunt vek gamiskyster bak torumsen to om också ettor tovis i 100 år som De kan dekysta fly hun i valten Så alla ik pellebitaar vöggerhalenø iknaø Nu reden og bett vi vor ente ve Em så ja fan bo i detta Di se sekar far som tror♫